Kniha 37. Ráma se zeptal. Kde tento Bůh, toto nejvyšší já, přebývá a jak k němu lze dojít? Vasišta odpověděl. Bůh, kterého jsem ti popisoval, není daleko. Je inteligencí či vědomím přebývajícím v těle. Je vesmírem, třeba že vesmír není on. Je čiré vědomí. Ráma podotkl. I malé dítě řekne, že Bůh je vědomý, tak proč je třeba to rozebírat a dále se tím zabývat? Dasišta odpověděl. Kdo chápe čiré vědomí jako vesmír objektů, ten neví nic. Vesmír je vnímající. Vnímající je duše jedince neboli džíva. Tento vnímající vytvoří objekt, který lze poznávat, a upadne do utrpení. Jestliže to, co lze poznávat, ustoupí do pozadí a pozornost se přesune k nepoznatelnému čirému vědomí, je tu naplnění a člověk se vymaní z utrpení. Dokud to, co je poznatelné, neustoupí do pozadí, nemůže se pozornost člověka obrátit k nepoznatelnému. Nestačí, aby si džíva uvědomil svoji zapletenost do samsáry. Je-li však dosaženo Boha, utrpení samsáry zmizí. Ráma požádal: Prosím, svatý muži, popiš mi Boha. Vasišta odpověděl: Bůh je kosmické vědomí, v němž přestává existovat vesmír takový, jaký byl. Přestává v něm existovat vzájemný vztah subjektu a objektu. Poznámka. Jde o subjekt, který pozoruje, a objekt, který je pozorován. Konec poznámky. Bůh je prázdnota, v níž se projevuje vesmír. V Bohu zůstává i kosmické vědomí klidné a nepohnuté jako hora. Ráma se zeptal, jak můžeme dosáhnout Boha a uvědomit si neskutečnost světa, který jsme vždy považovali za skutečný. Vasišta odpověděl, Boha lze dosáhnout jen tehdy, když je člověk pevně ustálen v přesvědčení o tom, že vesmír je stejně klamný jako modrá barva nebe. Dvojnost neboli dualita předem předpokládá jednotu, a nedvojnost zase dualitu. Boha lze dosáhnout jen tehdy, je tu poznání, že celé stvoření je klam.